Godmorgen og velkommen til Jørinvestermorgennyheder. Det er torsdag den 1. september, og vi er klar med følgende nyheder. Mere inflationshjælp i finansloven. Prisfald på boligmarkedet kan blive større end ventet. Nu hvor Nordisk skal betale millionbøde. Ny strejke kan tage af SAS. Du lytter til Jørinvestermorgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Mere inflationshjælp i finansloven. Onsdag ved middag præsenterede finansminister Nikolaj Wammen regeringens finanslovsudspil til 2023. I udspillet var der blandt andet afsat 2 milliarder kroner, som skal gives til at hjælpe danske borgere imod den høje inflation. Hvem de helt præcis skal til, og hvordan, vides endnu ikke. Derudover bliver der blandt andet afsat penge til sundhed, coronavirus og afvikling af udbyttesagen. Prisfald på boligmarkedet kan blive større end ventet. Finansministeriet er sandsynligvis for optimistisk, når de vurderer, at huspriserne det næste år blot vil falde med 4,8 procent. Det vurderer to boligøkonomer i dagens udgave af børsen. Der er tale om Lise Nythof Bergman fra Nordea Kredit og Christian Hillingsø Heining fra realkredit Danmark. De peger på, at boligejere nok skal forberede sig på højere renter og dermed lavere boligpriser end det, som regeringens regnemaskine forventer. Regeringen tror blandt andet på, at renten på en 30-årig realkreditsobligation vil lande med en rente på 3,7 procent næste år. Men allerede nu er den effektive rente reelt 4,3 procent, hvilket er betydelig højere end prognose. Regeringen er en engelsk optimistisk på renteudviklingen for 2023, da en gennemsnitlig 30 årige rente på 3,7 procent kræver, at renten falder fra det nuværende niveau. Det tror vi ikke er det mest realistiske scenarie, da vi står foran yderligere kraftige rentestigninger fra både Fed og ECB, bemærker Lise Nytoff over overfor børsen. Totalkredit åbnede tidligere på ugen et fastforrentet lån med hele 5% i rente. Novo Nordisk skal betale millionbøde. Nova Nordisk har indvilliget i at betale 6,3 millioner dollars i bøde for at lukke en sag. Det svarer til 46,8 millioner kroner. Det amerikanske justitsministerium har anklaget det danske medicinaltelskab for at have markedsført produkter, som var fremstillet i ikke-tilladte lande. Ifølge anklagerne har Novo Nordisk fra 2012 til 2020 i to tilfælde overtrådt lov. Det har de gjort ved i forbindelse med leverancer til den amerikanske stat at have anskaffet produkter i lande, som ikke er godkendt af den amerikanske regering. Ny strækket af SAS en ny strejke hos flyselskabet SAS kan være lige med en konkurs. Det er livsvigtige lån på 5 milliarder kroner fra den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management kan nemlig trækkes tilbage. Det kan man læse i finans. I aftalen med Apollo er der nemlig en betingelse om, at de kan trække deres lån tilbage, hvis flyselskabet rammes af en større strejke. Og det vil få SAS til at løbe tør for penge. Det er en betingelse, som også kan komme til at presse de personalegrupper, der skal forhandle diverse aftaler igennem med ledelsen. Aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Petersen siger, SAS kan spille presbolden videre til medarbejderne, når de ved, at en strække kan lukke deres arbejdsplads. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid lytte til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.